Розділ 14. Дальші видіння. Я вже розповідав вам про неприємне почуття запаморочення й млості, якого зазнаєш, подорожуючи на машині часу. А цього разу я ще й не встиг умоститися, як слід у сідло і сидів, звиснувши на один бік. Машина розхитувалася й тремтіла. Я вчепився в неї руками і спершу не помічав нічого. Скільки минуло часу, не знаю. Але трохи очунявши і глянувши на циферблат, я був страшенно здивований. Одна стрілка на ньому позначає дні, друга – тисячі, третя – мільйони, четверта – мільярди днів. Виявилося, що замість того, щоб вертати назад, я мчав у часі вперед, Випадково я поставив важелі на передній хід, і стрілка на тисячі днів крутилася зі швидкістю секундної стрілки годинника, позначаючи мій шлях у майбутнє. Поки я мчав уперед, навкруги мене відбувалися дивні зміни. Мерехтлива сіра сутінь потемнішала. Далі, дарма що я мчав із неймовірною швидкістю, мерехтіння дня і ночі – що мало вказувати на сповільнення руху, щораз ставало виразніше. Спочатку це дуже здивувало мене. День і ніч уже не так швидко змінювали одне одного, повільніше рухалося і сонце на небі, аж мені почало здаватися, що на свою денну путь воно витрачало тепер цілі століття. Ще далі землю обгорнув незмінний присмерк, і лише коли-неколи... Темне небо освітлювала комета. Смужка світла на Крайобрію давно зникла, бо сонце тепер уже не заходило. Воно лише підіймалося та спускалося на заході і ставало щоразу більшим та червонішим. Місяця не березі. Море, що слалося у південно-західному напрямі, різкою смугою виднокругу, відділялося від тьмяного неба. На морі не було ні прибою, ні хвиль, навіть найменшого вітерця. Тільки поверхня його ледве-ледве здіймалася і опускалася, наче море дихало, зберігаючи ще ознаки свого вічного життя. Уздовж берега, коли вода трохи відступала, видно було грубий шар солі, рожевий під променями сонця. Голова моя обважніла, і дихав я дуже часто. Це нагадало мені єдину мою спробу піднятися на гори, і я зрозумів, що повітря стало більш розріджене, ніж у наш час. Далеко десь, на відлюдному березі, розлігся пронизливий крик. Щось ніби величезний білий метелик похружляло в повітрі, а тоді зникло за невисоким пагорбом. Звук цей був такий неприємний, що я ж здригнувся і зручніше вмостився в сідлі. Оглянувшись, я побачив, що червонувата брила, яку я вважав за уламок скелі, Заворушилася і почала наближатися до мене. Насправді то була величезна, подібна до краба істота. Уявіть собі краба з оцей стіл завбіжки. Повільно і невпевнено перебирав він ногами, помахуючи довгими вусами, наче батогом. Великі клешні волочилися по землі, а випуклі очі з хижим блиском дивилися на мене з обох боків його, здавалося, металевого лоба. Спина краба була зморшкувата і горбкувата, подекуди вкрита зеленою поволокою цвілі. Я бачив, як ворушилися численні щупальці круг його рота. Немов закам'янівши, дивився я на це страховисько, аж раптом відчув, як щось лоскоче мою щоку. Здавалося, це була муха. Я спробував змахнути її, але вона зараз же повернулася і ніби сіла мені на вухо. Відганяючи її, я вхопив пальцями якусь нитку, що миттю висмикнулася із моєї руки. Охоплений жахом я озирнувся назад і побачив, що то був вуз ще одного велетенського краба. Потвора стояла у мене за спиною. Її люті очі вилазили з орбіт, пащека жадала їжі, а здоровенні, незграбні клешні, вкриті слизом водоростей, ось-ось ухоплять мене. Я поклав руку на важіль, і між мною та нападником пролягла відстань цілого місяця. Але я був усе ще на цьому березі, і тільки спинив машину, як ті чудовиська, з'явилися знову. Десятки їх повзали круг мене в цій сутіні поміж темно-зеленої рослинності. «Не можу переказати вам» яким огидним занепадом віяло від цього світу. Червоне небо на сході, чорний морок на півночі, солоне мертве море, кам'янистий берег, що аж кишів цими страхітливими повільними плазунами, одноманітний, отруйно-зелений килим лишайника і розріджене повітря, що забиває дух. Все це справляло на мене найжахливіше враження. Та коли я придивився пильніше, Воно ніби застигло непорушно, і я вирішив, що помилився, і що то чорніє звичайний собі камінь. Зорі на небі сяїли якось дуже яскраво і ніби зовсім не мерехтіли. Раптом округлий край сонця на заході почав міняти свою форму. У його згині з'явилася немов якась западина, що дедалі збільшувалася. Хвилину я з жахом дивився на цю чорноту, але невдовзі зрозумів, що то починається затемнення сонця. Певно перед сонячним диском проходили... Замить на небі залишилися самі тільки бліді зірки. Увесь світ повитий був непроникливою темрявою. Небо стало цілковито чорним. Мене охопив жах перед цим безмежним мороком, мороз проймав до кісток, не було чим дихати, я тремтів, мене нудило. Нарешті на небі спалахнула червона дуга, і з'явилася окрайка сонця. Аби хоч трохи прийти до пам'яті. Я зліз з машини. Голова у мене йшла обертом, і я відчував, що не маю сил починати подорож у наш час. Коли я отак майже непритомний стояв із води в дух, на мілині побіч червонястої води океану заворушилося тепер у цьому не було вже ніякого сумніву, щось чорне, округле, з футбольний м'яч завбільшки, з щупальцями, які тяглися за ним. Чорне на тлі криваво-червоної води, воно посувалося до мене якимись чудними стрибками. Я мало не зомлів. І тільки страхітлива думка, що я можу назавжди залишитися тут, у цій далекій жахливій темряві, допомогла мені вилізти на сідло.